بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي خلق تاسطول محتاج اي خليته اه خنه غزاد ته چ غني دي چاته ف اجد نري الحميد ده سنا هر کمال داغ صفت تنو آغال راسانا و صفت خواهی تاسو ټول محتاج اے خدایتا نا محتاج اے صفح اے دا محتاج مطلب داری چھ خدای پاک دا تاسو تدخل عقیدو دا عملو نو بیان کوي دا ستاسو تکلیفو نا ختمائی تاسو تچدہ عبادت بیان کی چھے عبادت کرائی دا ستاسو دا خیر دا پارا زکه کې عبادت مونږه نه کړو فرمانې مونږه شرک او کفر مونږه نه زارار امتاصوته خدای ته حسف نه فایده شته نظرارسته مونتا دا چې سې دي تاسو دا خير دا پاره زکه تاسو محتاج یاه پارشي کې مون خدای ته محتاج یا یو هم په پیدایش کې هم په رزق کې هم په ژوند کې هم په هر حال کې خدای 차 تا جات نه لري او که کوفرم اختیار ک خ دام کولی شي ان یا شا هب کوم خدا غواړی تاسو بټول ختم کې او یادې خلک جدید پیدا بکې او بل نوې مخلو لکه مخکې چې تاسو خدا را خ نور پیدا کو شي اوما دا ل کار الله بیا عزیز نې دا کار مشکل خدای تاسو سهګران نري دا خو دنیا کې مسزاد درکول شي کفر موږ ته خدای خو سحت نشته تاسو به ختم کی خدای په خپل آزمکه د ټول خلکو بغاوت نه فخې چې ټول خلک د بغيان شي ټول خلک باغيان شي به به ختم وي او دنیا کدا درلوینه چې کافیرانم پاکستان او د مسلمانانو د بارکتا باندې به د قیامت پر اساس هیڅ فائدنه نه ولا تزر وازره تزموا ها بیا بوجو چت نه کیو بوجو چت اون کې بوج دبل یاو نفس په دبل چا بوجو چت نه کی چداغد گناهونو بوج په سر والي و ينتدو یعنی نه په رضا څوک چاله ورشي ان په ببالنا یاو نفس په ګناهونو نه شو د دایي دا قیدې رده یې سایان ټول انسانان ګناهګاران نو خدای پاک یې سبدا سب گلبدین او شابدین او بادام گل او د ایران شاه مستهان عبد الواجد نه ټول دوزخ تا چم نه ډیټول ګناهونه بد خپل زی په سر واچم مې انسان انسان ناغه په دشمنانو مړکم به به سلیکم نو درې رځ به دوزخ کې واچم نه بس به بدی د ټول خلق ګناهونه په سر واخلي دا د دې اخیله ده دی ویدا چې سلیشه وینند دا دماسته په ګناه کې سلیشه ویني هلکا دا د جهان عدالت بوکی یو تاندار بداوکی چچرک دا دا د غل پٹا کی او راشی په امام را باندې کی غلا دا یو سڑوکی والدی بل فری دا خر پزه کلال داگی دای نو قده وی دا زمونږ د مذہب اصول دی والا دا پلار گنا پزوی نا چولی کی گئو دا په پلار نا قیمت ولا تزر وازره تم زر اخرا وچت بن کیو نفس چې بوجلی په ګنا دروندی په ګنا ګنا دابل وینتا دمصراتن کووار یو درن نفس گناهګار نفس بل لا الهم لهدا خپل بوج چتول دپا لا يكمل منه شيء وچت بنکلی شید دنهس شي کیا و چې په ګناونو دروندی بل کې چې راشه زمانه دا ګناوالا ددننه به ګنا نهغشته شي والاکانه داخوربه اگر چېیا چې څوک ګلی غ د د خپلووي ځوی بهران شيښځه به والرانه شيور بهران شي یو سفارش دی سفارش شوګونو چې ټولو تنوي هم خو د پاکانو خل خو سفارش ب او به دو کې چې خدای ته د ته د ګنا معشي خ دا سک نه شي کول چې د یو ګناالې په سر رااللی په سر دا بخدا کوي په بل سکې چېی سړی معې د بل قرض یو دنی ورکي نو دا غوونه نه بدد په سر واچو چې خدای مخده کوي نو که یو غنه‌ګار بل بلی چې راشه رانه غنا په سر والا هغه به ولا نه شي اگر چې هغه د خپل ځان زوی ته موي بچي سمره دنیا کې مې دربانې پاري کړې وا پیسې مې دربانې لګولې نو خو یو نې کیرا کا هغه زوی بابا واقعي درس کېدو خو ځپ خپل دغه نه کی ته مفتان شه زه ته باندې چې دا جوړې مې د او دادا مو بازار کې مې ګرځولې نن یوانی کراکاویم خدای پاکوی یوما یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امر امن هم یوما ازن شعنی و بنیه رور برن تختی پلار نب تختی مور نب تختی زوی و خزن نب تختی شران سنیکیو خدای وائی لا بیان دے او د حضور دا تسالی دا پاروی تا خو بیانو که استاد بیان फायदा خلقت د چی ایمان لري ایمان والو ته د کې فائدې چایې کی طلب د حق او د سوق د محقنه زديوي هاي ته فائدې نشته انما تنذر الذين يخاونه ربهم من الغيب ته يرول شي احلن چې ریګي د خدا پاک نه پناه دی دا خدای نه دیولې او د خدای خدا نه یې استاد اندار پیدا ریته وا قاموا صنعا خلقت د چی مونږ ټیکې چې د خدای نه سو کېږي او مونږ استات ادا وعا بغیتا دغه ای کده حق ته نبی او من تذکک او کسنه پاک شو له حق له عقیدو خاون شو فین نما تذکر نفسی فیده د پاکه د ځان ته له حق له عقیدو ولر له حق له عملو ولر فیدا ځان ته او اله الله المسیر خوده ته به واپس کی دی لې التبولنیک بدلی ورکی فدنیه کې د حق ته لاس کون کی او د حق نه باغی د دې مثال د مې مثال فقې مثال د دننداو د بینان او د هدایت او د گمراه مثال د نور او د تیارې دي کی باندې چې جذاو صدا بنا لا غسوره دی او دا دا سوری گرمی ده سوره د جنت او گرمی ده دوزخ کافر مثال له من دی او د مسلمان مثال له جم دی دا دنیا, دنیا کمن دی برابر د نتیجې په تیوارم نه دی برابر نو خنده وای اما استا الاما والبصیر نشي برابره دی رند و بینا کافر دی و بینا مسلمان دی ولا الظلمات والنوح نتیاری و نرانا تیاری گمرهی او کفر دی ورانا اسلام دی ولا الغلو والحرور نبرابری دیش یخ سوری او نگرم لو لو د دوزاحت فیز جلی او دا سور یخ د جنک اما استا الاحیاء والا الاموات نشی برابره دی جمدی امڑی دا مزوري پټه تاسو نه پاره وایي مونو تکدیری چغوې نو سفېدان ان الله يسمع من يشاء خدای اورول کولی شي هغه اورول چې پاره خیر بنا شو هدايت هغه چاته چې پخې وما انت بمسمع من في القبور تورول نشکول يا خلقته چې په قبرونو کې یعنی هغه اورول نشکول چې هدایت په بناش د کومې خداسه جهان ته تللې دي چې هغه ایمان ده قبليګنا نو چې څنګه هغه تاسو ته فیده फायदा نه کوي دغه دی کافر تم نه کوي کافر ته اورول به کول حضور پاک همرا جنا غورول دي چې هدايت په بناش هدايت ورکول نصیب کول نه د خدای پاک صفته نه انسان صفت صفته یو هدایت لار حاضرې توي هغه پیغمبرانو کړی دا قران شریف کړی دا عالمان کوي یو هدایت هدايت دا چې توفيق خدای ورکی به روان شي په دا صرف د خدای صفته ان انت الا نذیر تنئی ما غاریار اون کی د خدای طرفا ایواز ته نا ستانه محکم پیغمبران علی ګل دی ان ارسلناک بالحق بشیر ام نذیر ته مون را لګل دی ټول جهان ته پر حق بشیر او نذیر و ایم من امته الله خلا فی ها نذیر ندی تیر شو یو قوم محکستانه ما را غری دیار کی پیغمبر نو د ویت دان آشنا بحکاری خدا واقعات ک ذبوکه دا د حضور د پاهخلی وي که تاتهوي د روغجن وئ فقط کنذبل لنه من قبل هم پهخواو خل خو هم داې خپلو پی غم برمت د روجن ويلو جاات همرو صم بال البنا هغېته راغلیو پی غم باران سره د معجززونه او سره د صحيیفونه اوبل کتابمونیر او سره د کتابونه وااض خوونه. چا سره کتابونه چا سره صیف او معجززات بیٹولو تا درو جنویل دی سم ما خستو اللذین کفرو بینیولیو ما کافران فصخ عذاب فکیف کان نکیر سرنگیو انتقام زما ما سنگ دا غینا بدل آغشت دی وصل اللہ وطول صحیح العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اللہ الطیبین وعلی اصحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم الله الرحمن الرحیم انم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانا دیمه کې کې دا بیان شو چې روند او بينا برابر نه دي نه تیار او رڼا برابر ده او نه یخ سور او ګرم او نه مړو زمدي دا فرق کې چې پیدا کړي راځي د مثال لپاره ترونو کې ویلو په داو اینده نعمتونو بیان کړي چې ما د دنیا کې هر څه مختلف سيزونه پیدا کړې ګنگورې میمه مختلفه پیدا کړې دي مختلف پیدا کړې دي ساحل <سؤال> او ځناور دغه شان مې انسانان مختلف پیدا کړې ده په دغه حکمت ته پارسکه چې په کافر پیدا کون ها تیارې پیدا کړو اورې ونه پیدا کړو یا بیم دغه قدرت او بیان دی په دې رکوب کې د رکوب کې موږ د خدای زات او د هغه د صفاتو او د حال متحال لپاره علم ترى ان الله انزل من السماء ماء تنبت به محاثه چې خدای و ارای د طرف نوبو فخرجنا به ثمرات روابص دربو په واسټه میوی د زمکینا مختلفا الوانها په حال کې چې مختلفی رنگونه دا ری. فسوس <سوصو> قسمه میویده یویز مکینه پا یو بو پا یو هوا پا یو موسم که ده چاکاری گریده او ده هر یو پاندن جدا و من الجبال جددن بیدن پا غرونو کمیم حسی پیدا کردی سپینه جدد جد ده جدی جمع د جددقیت ایتو ای حسا حسی سپینه و او سری سی مم پاکی پیدا دي مختلفن الوانوها بے اپداغی مختلف تی رنگونا سربا سو سو قسمائی یو سرکی سو قسمائی او سجن سپین کی سو سو قسمائی دیر چاکمتن سپین خرد سپین بیلاوری سپین وغابی بسود او سردیر تک تور گرون گرونم اسرم پیدا کردی سپین میں پیدا کردی دیو توا کستا و خیالی مختلفن منصوب د حال او داد بے مختلفن صفت تی دا مرفوض نا مه وو اختناف لګ لګ وکه لګ وکه شنیب سرشی به تورشی مثلا او د غرونو هغه کې مختلفونه صفت دي ځکه دا غرونو تورواله سپینواله دا سات پسات نه بدللیږي چې کومه پره تور پیدا کړی دی هغه تور آ چې سپینې پیدا کړی دی هغه سپین آ چې سری پیدا کړی دی هغه سری ګټي دا سری مال ګراغه ګټه نور یې سری ماربل ګټي چې جوړيږي ومیلن ناس پا خلقیم پیدا کردی و دواب و پسارو فا دی ما شو می گو که ولن عام و پسارو که دواب ندید تا ما شو می گیم را دی کیڑی مکوڑی چندخان ماران درماران دا پزمک چی آوار گردی دی ته دواب بای و ما یدوب با الارد ولن عام و پسارو که سری می خیطوری برگی غا چرگی غا سون قسمه قسمه قسم قسم مختلفاً الوانو مختلفتی دا دی رنگونم کذالک لکدامخ کے پشا یعنی سی رنگونم مختلفی و بے پایاو رنگیم سو سو قسمائی تورکی سو سو قسمائی سورکی سو سو قسمائی زیادکی سو سو قسمائی نا دا چا کاری کلی دا دیکی دا, دا, دا چا اقل چلی گی غا بسپینائی غای بچی باتی سری سرمنی والاو شی حیران مشن. لار بے مور بے سپینی زوی بے تک تو رہے تب ایچی دے خضی باٹھنگن کھڑ دی لار خدا پاک کاری کاری کاری اس سوق دا غزہ اثار دے دے موسم اثاری خدا غزہ و موسم کې دا اثار چاپ بہدا کر رہے دے آخری کی بدا سوال ادری گی دا کیوں دا کہاں سوال چے ادری دا د بدا خدا حضات مین اصبید اولاد دفعا رضا من کتابونو که مساله دا د خضی امیدی نو خضا دی اسم لی پا سپاومیتا شو اللہ سمد یا اللہ سمشب لازد اسپاومیتا او پا دی سینه یو پی کې دی زان لازد شی سم رسکلیشی یو نم پا و یو گینتا یاد وا گینتی دی اسپاومیتا گوری او بیدی دا پیس کی لازد ری سلور وقتا کارو کې پا یوش میاش کی پا بلا میاش کی اولاد کې. او خو روان سي په تلاولونو کې سورته يوسف ده چې رقمي خزي امیدين او سورته يوسف دې لولي خدای پالونه او الله فشتور کومه خزه چې سو واړينه دا اکثر مسئلے راځي کوي تاسو په حماماني په کې مې دا سي تاوي زر اتاوه چې زموږ لور خور خلق وو واړي خخه برا تمورتي سورته پاها پوبو دمکا پاوبو دې استالور خور او لامي د دې قستون کې بډې راښوونه صورت ته واه له ټول به چوک نو خدای وای په سارو کې په انسانانو کې په په دې کیړو کې مختلف رنگونو ما پیدا کړی دی په پتنګانو ته وګور دی په پر پر دنه پټلکو اخل سړي حیران شي خدای دې پټلکه کې د دې نه په دې کې دا چا رنگونه چونه یو تاوستي بڼو ته وګوره اخل بم حیران شي دا چا کاری ګریدا د توتی بڼو ته ګورې د بلبلې مخارو د خپل عزت انما یخش الله من ایواله العلماء بیشکې یریګی د خدای پاک نه بندگانو کې پوی خلک د علم پاونا یعنی زمام په دې تیر قدرتونو چې د چا نظرې دغه زړه کې د خدای حیبت او عظمت راشي او حیبت او عظمت سره یار رازی نہ خداینا یرا داسنی لکنا دا ما دا را دلا نم یرا نہ خداینا یرا د لوی او د عظمت او د محبت او د قدر دا ادمار نه د سپک او دا یغه به اخلاص نو د خدای پاک په بندگان او کې د خدای پاک نیريګي د علم خاوندان علم دې ته نو چې سر مری ویلی یا دستور موقتدی علم دې ته وي چې د خدای او د رسول د خبر نه خبري او بے پایه عمل کی. او دا د خدای پاک تر اف طرف د عالمانو صفت صفته علم د خدای یاره پیدا کئ د سړی په نه ځل کی او چې لمنی هغه د خدای یاره او کړه بغیر علم د خدای یاره حاصلې د استلاہی لمنی چې هغه د سونه کانو صحبت اختیار کی قران شریف وی د حضور پاک خبرې زده کړي د علم خاون شو نو نبی شک یریږي د خدای پاک پمننانو کې د خدای پاک نه د علم کاوند نه په یو ښاوندان یریږي ځه سره د خپل ذات نه پیژنې دا صفاتونه نه پیژنې دا غلوی نه پیژنې دا په قدرتونو نه نظر نه یا غوسو یاري دا سوچ کوي یو میګی ته چوغورې سوچ کوي چې دا چا کړي آ په دې دومره سره کې چې سره ښکارینه دې کې د سترګو دوشتا د پوزشتا د سکولشتا آ په دومره وړو وړو کې ښې ټا کې ښکارینه دې کې د دو عضو تناسلستا قوتي باندې تو په کې د جما طاقت پکې 발 بچروري حیران mesti د خدا په دې دمره وروږي سيز کې چې پستر ګناهکارې خوله ټول طاقتونه یې خې دې لک سيز کې دا دومره دماغ دې پس کراوي له ښکارینه انکه ټول طاقتونه خدا یې خې اته اخر دې نه سان نه زیات کومه المانه کې ته مټه د شپې به ور پسې وا حقی دا ور پس بازار نه صحیح فتوک تور شپکه د شپي خرم نه وینو امي ميګي دم نشي د سترګي نه ښکارې دم ميګي هغه فتوک شپکه فتو فتو په کټونو بخي دي ال ماره ته بازار نه صحیح هغه هم ته بازار نه صحیح دا طاقت چا ور کړم مدا خدای طاقت بسم قسم لزمون نظامس نه دا ټورزم کرا جما ک د خدای لويته سهيزيت نشتا او مونږ به سيو مېدا ښای نه ست د خوري د لوی او دغه د قدرت څو تصور نشي کولی چې سمرل ویتا کاو انسان دا چې مونږ په څه کو د شي نه نه کګار سره د زرګر په تل څو نشي تنه کګار د په زرګر ته لکه راځي مې یو کټه دي پکی ورواځولاره سه پېشلولیک انما يخشى الله بېشکه یېږي د خدای پاکنا او بندګانو د اکی د پوه خاوندان ان الله عزیز خدای پاک د لوی شان عزت خاوند او غفور سړی بخیم کده د تن تقصیر ماس د انسان د عمر کمزور انسان د دې د لوی خدای چې حکم مونوبخي فکر خدا چې دې زره برم زره زره کړې وي او خدای پاک بخونګینې انله دوونه کتاب الله <سؤال> دخ پهکانو بند لګه یو علاې فریخې دیشک هغه خله دونونه کتابله چې للی دښ کتاب واقام مصلله او موځ کو ډیکټیک فکووې ماه زخنا هم لګی د هغه مالله <سؤال> چې یا پهپټه او په سرګمله هغه بندگان مسلمانان چې دری صفت پکې اول دخې کتاب للی دمون کوي دریم څخوتې په کې اوپټه او په سرګ ده سرګ د اجبه او فر په سرګند دښدي او نپلی په پټه دي البتهکه نفلي خیرات کستا مقصد دی چې خلقم شروع کی لکه جممات او چنداه زه په سرګند د پهې غرض ورکوم چې خلک وپې شروعې نوښهه دکه دنیا تعلق د سر هم خل سری به دریا د پااره او کار کې ریاضشي که دا ټول خلک بچ یو دوانز وور کې یوه نسوار دوانیسګم څوک درنه کی پریا کار نه چیریا کاری څوک یې دا نه زیات قمه قمه تللی نشته منتړه په یاده فارقام ووی دا خدای نه مان نه چې مون ور کړل ور کوي په پټاو په سر ګنده دا خلا کې ارجو نه تجارت تلن تبور دی امید لري یعنی د بی مخ کې ته یو تجارت تلن تبور چې هغه د نقصان نقصان واله نه وی دا سې تجارتوک چایې کې بخساره نه تجارت نه نه ساونه تجارت کې سړې پیسې لګې چې مال په اوګټم ويار نو د تجارتو کې دې کې نقصان نشته دنیا په تجارت کې نفع او نقصان وانه راځي یار جون بي امید لري یقل لري فیا بتجاره لن تبو چې هغه هیڅ د نقصان وانه نه تجارت سره د لیو اف په هم خدای پاک به پوره پوره ورکې ده بدلون بيتا بلکې ویزیدهم من فضله ازا په باور سره او کې په خپل فضا ده یو په ځای بل څور او سلو او ځان انه غفور شفور بشک خدای پا گیر بخون کې او ډیر قدردان لري رحمت والذی اوحینا الیک من کتابه کتاب چې مونتا تنت او وحی په طریقه نادل کې لري او الحق دارشتو کتاب دی مصدق ال ما بینه ده دیریشتیا او یا په خوانو کتابونو ته ان دې کتاب کې دا ذکر دی چې تورات او غوډه با حق نه نازل کړي دي وینځي دا چې ناتې نه موجوده حق تورات او انجیل حق دا هودي ټول بدل کړي دي نو تصدیق کوي دا کتابونو چې مخکې د دننه نازل شوي دي چې هغه نازل شوي سېدي تورات او حق او انجیل حق ان الله حبیبادی لکبیر ووسید په خدا پاک د قران شریف ذکر غالبا پدې کوي چې د خپل کتاب لستو ذکر ویې سیفت ته تدایشتونه او بیا دمونست قم پهدي کتاب کده او د انفاق پاخ د خرچم په دی کېده او د خی د کتابتهداری دا اغلار د دغې درې وواړو عملو ان الله هبيبادي له خبریر بیر ب شکه پاک پا په پا خپلو بندګارو خبردار دی او بال دی زمه او رسنل کتاب الذي نستف نامې نبا نه. دا کتاب چې تا تممون په و دررک ورک د میرااس په شکل. هې بندگانو ته چې ما ته پي یعنی ستا او متهې ورک ستان نه پس دکه حضورې پاک نه د میراس په شکل علم مو کتاب پاتې د معلو دولتې نه د پاتې نو په میرااس کېمونور کدي کتاب لره هغې بندګو ته چې ما ته ګراني اومتې رسول خدا پاک ته ګراندي پهمن هم ظالمون نام سیدي کې ب ډیرګونههګارو وي آممن هم مختېدوندي کې به درمیانم میانه وي اومن هم سابق خوم الله او کې به د لو د رجوو خاون د ممي د خ پخپ د خولوو درجوه دی چې فراز او نفل ټور توه کوي او درمیان غ دی چې فرض کوي نفلې پاتې کېږي او کمزورغه دی چې فرض هم دی کله پاتې کې چې دا درې واه په اومتد کې داې کول فضول ک دا د خ لوی فضل دی چې د خپل بندګامو د خپل خکلی کېتاب بررکه دی دوله به څوررکې جنات عنن جناتنا دا استوګ نه نه پاره درو وړو قسم متساوا د واده شو او خصوصا پکې د کتاب عالمانا وارسان پکې را چته ټول متساوا واده شو چې کتاب چا تور کوي دی نو چې څوک دا کتاب لولی ترجمه کړي زدکې ماریخو پخپل رال ورک دا کتاب علم د دې کتاب ورک ور بندګانو هته دي چې خو څوک نصواروم کې طالبانو کې نصواریان سیګرټ بابا کې څوک کی سو پکه مونږ کی, کی کمزوري نو خپله تقسیم کړې یو څوک بابا کې کمزوري یوسف په درمیان ای څوک بدلیو دا جو خاوندانه فټول سره خدای و عدالت جن ناف عنیت فلونه جنتونو دا استوګنه تبزي ی حللون فیها من اصاغر من ذهب اچول کیږي بدوی ته په جنت کې بنگړي د سروزا و, و لؤلؤ امرغله جنت کې به مرغلې راتيي او د سرو بنگړي به شي آلته به دا ډवली لکه دنیا کېم ډولونه بدلېږي په خو چې غړې نه ونه غړې کې چالهسته بنگړې چولې به دي وقارې د اوس خلکو د به دي نه څنګه نه جنت کې به خپل اختیار ولباسهم فيها حرير جامي بود د دې په جنت کې ریخمه وقاله الحمد لله الذي بيتي جنت تعالى دا ټول بو وي شکر دی اره خدای لانا. اصحو ان الحزن چې لری کړل ختمه کړ زمونه غمونه د دنیا غمونه او مصیبتونه لا او هاغه علمان دی چې کوم ګناهګار یی په عمل تکلیف هو کړلی هغه یې مو شکر دی لا هغه غم را لا ان ربنا لغفورن شکو دی به یقینا رب زمونه ډیر بخون کړي او قدردان عملونه دی الی ی حلنا دار المقامه من فل هغه وې ذات ته چې مونږه ترا د کور داستوگنی تا پحپ د دا د داستوگنی لائق کور را وست جنت یاده لا یمسو نا فیها نصبن نبا مسا کی منگل را پا دیخ کل کور کس تکلیف او مشقت اس مشقت او محنت او تکلیف بنا نازی ولا یمسو نا فیها لغوب نبا مسا کی منگل را پا دیخ اس تڑی والی نبس تڑی والی نبس روز شب با دمئی لا خود ان ایکان حال شک اوله نه کپ چا چې کوفر کي لا همنارو جهن نام د اور مخار د اوور د دوزح لا ی موو فیصله شي د دو چې مرشي یعنی دا م فیصله نه کېږي جمع او به لکه چې م شي ختم شي نه ن خ نه نه به فیصله کېږي د د خبرې چې مر شي ولا یو خفهانه هم من ذا نه به کمره شي د خې که ندي کلله کافور دا زاده چې موګ وررکو هر نه شکره تهوههم یا طرریفونهېه دوی به چغې ووي پهېدو زخکې دا چغې وي ربنا به نه اره به دمونږه اخرج نه مونګو بااسې یو زل ددو زخه نامعمل مونږ به نیک عملونه کوو غیر لدي کو نهعمل هغه شان نه چې سنګه موخکې کوي مونږه هغې نه دم تووب اوس به بلشان عمل کویک خدای پاکوائی ولی دنیا کی دا نور آغلی اولم نو کوم ما تاسو عمر نو در کڑی پا دنیا کې ما تذکر و فیه من تذکر دمر قدر عمر چی نسیحت پاکی قبول کردی وي نسیحت قبل اون کی دا نسیحت وخمی در کڑیو و جاکمون نزیر و تاسو تراغلی و پیغمبر پیغمبر در تراغلی و علما در تراغلی و دواز و نسیحت موری دلیو اس وائی چې میں دوبارم پوزیں فزوق واستكه همال ظالمين من نصير نيشت ظالمان ورسول كم داركم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى صحاب اجمعين دا سوره مكرمه کې نازل شوه د رب العالمين د صفات او د هغه د عظیم او د مشرکان او د شرک او د بوتان او رد دے تاسو دی مشرکان توې تاسې د دې بوتان څخه ډایا هوا نبي حیثیت تقلید لوی قدرت په مقابله کې سره دی ان الله عالم غیب السماوات والهرض بشک خدای پاک عالم دی د پټو خبرو د اسمانونو د زمکونه انه علیمم بذات الصدور او دی عالم دی د سینو په حالات نا کائناتو نمخبر دی او دا زل دا خیالاتو دا واساسو دا اقیدو دا سنو خبر دی دا صفت د چاشتا هواللذی دیکو یو صفت شو بهم دا, دا صفت دی هواللذی جا لکم و خلاف خدای غلوی زاد تی چې نائبان گرزون لیئی پا از مکا کی یعنی اس کی دا ستوگ نی انتظام استاسو یو یا مری بلد آغا پا زین نائب کی گی بل مری بلد آغا پا زین کی زم ما قسم را د نعمتونو زيده نو د دې خلک چې دا وجوده درکړي زمکه ستاسو د پاره قرار ګرځولې د نو پخار دا چې تاسو د دې نعمت شکریا ادا کړې پمن کفرا کسو د خرید نعمت ناشکرو کې کفر وکي فا له کفر خو مسالاده کفر بدته راسي ولازيدل کافرین کفرهم من د ربهم الله مخه نزياتای کافران له کفرداری په دربار د رب کې مغربوځ د خدا نفره ته او بغوز د داسې خلکو سره نور دیاتېږي چې کوفر اختیاره ونا زی کاافری نه کوفر هملهه نه زیاتې کاافران له کوفر دغې مګر نقصان اوط کووربانې سری ته په خپله نقصان او کوفر بانې سړی د خدا په دربار کې سپوت کېږيلور ته ووا پ غبره آ ما ته ای د بوتانو خپلو په الذي نهتهدونه مندون الله چې تااس ورتهواونه کوي او عبتې کويوه د خ حقی نه د بوتو په باه کې در نه تپوس کو روې ما تهخ ماته خل فمن ارڅ شي پیدا کړی دی په مکه کی ځمکه کې کوم شي دو پیدا کړی امله هم شرکن په سماوه او که د دوی برخش پیدا کولو داسمانو دا کې د خدای پاک سره پاسمان کيسه شرکت کلری ک فزمہ ک کیس پیدا کړی ام آتایناہم کتابم او کږي سره ست کتاب ته چای کی نقلی دلیل وی د دی د خدای اللهم علی بینت منه وی سره دلیل وی د خدای دوی از مکہ کیسه شرکت لری آسمان کلری ک سے نقلی دلیل درسره ست پپانو کتابونو کی چدی دی نو سے پیدا کړی وی است بلکه د دوکي خبري دي یو بل دوک کای ا دو کدا چې د بوتا چې قیمت پر از زمن سفارښت کړي د خپل دربار کې بل ایعد زوالمون بلکه حقیقت نه نه وعدې ظالمان بعض هم بعضن بعضه بارا سره وعدې نه کوي مگر د دوک دا بمن د قیامت پر اساس او دا دغه دربار کې ني از بین انزام وی تاوالد څوک دیزرونه تا یو څوک د زيتونو نه تا څوک د بارونو نه تا څوک قبر تا څوک غاڼه تا څوک لودي تا دی الله ان الله امسک السماوات ولا خوله غزاد ته چې ټینګډي دي اسمانونه اوسمکه ام ته زولاده قزیدونه یعنی داسمه کې د اسمانونو د نظام چې په خپل استقامت روان دي او دې کې ګړبنار دي نه اخواکی ګنه دی فنند ورڅر تلار بدل کړی په ختم برغریز نه سمه چرته سوئل تا تلنه نستور الى رمضان ګلره نو سونه كيفه قرادي دا چا ټینګ کړي دي د خپل ولائن زعل تاو کدا د خپل دین اخوا دي خو شو نو چې دا ټینګ کی بغیر د خپل ان امسک حمام احد من باله اسوک نشي ټینګول دا یو کس من شي ټینګول دا علاوه د ایروی فنه سوګیاسکی بهرن مرونی شو هټول حوتان دے راجمشدا ټو لیډر ان دے راجمش نا ټول بادشاہان دې راجمش خدای بارانو درولې د سوکې ورونش انه کان حلیما او سوال دا چې د دې ټولې قوت رات خونک خلک نافرمانی کوي دا چې خدای پاک د خلک زیر او زبر کی وې خدای نه حلم خامنه انه چې خدای خالقم د لوی شان مالکم نه انه کان حلیما به شک خدای دې لوی بربار ده او غفور او معفوكون مون الله جا د ایمانه دی کا افران به پخواه سمونه پړلڅح سمونه وي لا اینجا هم نظیرون کومون ته په غبر راغې زمون پهخواام کې زمون په عربو کې لونون نه احدا من احد عممونږ به ډیر په هدایت شو د پخوامو قوونو د ی وودونه بم خوشو د نصارونه بهم خوش خو بدارې. زمون پخره کې پیغمبر نشته یو موسی عليه السلام بنی اسرائیلو کې د ویصام من بدر پسمل روان شو د یو د دغه ډمو ډالونه یعنی د هره ډالینه فلم ما جاء هم نذير پس هر کله چرغ بيته پیغمبر ما ماذهم من لا نفورا زیات نه کړه تلله پیغمبر ویلا مگر نفردا دي زغونو کلامه پرطراوي استګبان تل او تکبر او رضا یې شو وروته پس مککې و مکر او بد تدبیرونه شروع کده دا فعلا ولایح یقول مکر سی الا بیلی نرسیږي بد نتیجې ده خراب او تدبیرونه مگر خپل خلقته چې سو بد تدبیرونه بل چا تکنی نقصان غته رسی وی کوی مکن او بل ته پلار کیاسنه چې خپل او گزارش ولایح یقول مکر سی نہ نازلیږي بد مکر یعنی دا ری انجام حرام مگر خپل احکام خصوصا چې یوسف په 50 نومه کې په دنیا کې او 50 سړی باندې چې هغه بے وسه یا صبر وکي فورا ته خراب انجام دا غه رسیه فهل ينظرون الا سنت الاولین وینوبوری په خوانو تریخو ته خواني قونه چې سنت یې رشیوی دی, دی پیزیر هز ولن تجد لسنت الله تبدیلا نه بووینه د خدای په نظام کې تبدیلی خدای چی یو عذاب مخارک کری یا غصوک تلکولی نشد ولن تا جدلی سنت اللہ تحویلا نباوینی دا خدای په پا کې کی بدلید اوڑی دل یعنی چی دا, دا بدان پا زید نیکان عذاب کدا نه عذاب دا خبل وخن سوک رستو شي شی نی دا یو قوم نا عرولی شی نو تبدیلی معنی دا چی دا عذاب خپل وخت وخن رستو که او تحویل معنی دا چی دا یو قوم نیواری بلپا ندخدا په اعظم راتلو کې نسوخ تبديلي را وستي شينه تحويل لا وستي چې بل پاته اولم يسيرو في الدين غير ذي قدس مکه کې پاین جوړو کې پکاناك متل الذين من قبلهم او ګوري سرنګ او انجام د په خانو خلقو وکانو او شد منم قوه احد الدين مزبطو پتاقت کې مال او دولت دېرو مټي دېرو سړي دېرو په ورنو کې کورن جون کړو اما كان الله له يجزاهم من شيء ندغه خدای پاک چې مقابلو کې دا غصه شي آسمانونو او نفسمنه خدای پاک سو عاجز قولی بښ د خپل کارونه یعنی د خدای مقابله سګنه شي کول نه آسمانونو کینو بزمو کې کی. انه کان علیمن قدیر مشک خدای د ویله مخاونده او د قدرت مالک ده. ولو یعخذ الله الناس بما کسبوا که خدای نیولې خنق عاملون د دی فورن نو ماتره کاله ظہرها من دابه خدای پاک بنوي پريخي په شاده از مکه یو زنا نا ټول به خلق خدای پاک مونږ رسس کړي کني خدای پاکه خلق تعملونو نو پريخه بنوي په شاده از مکه یو زنا وره یو سناره زګر ټول زنا وره ساروي د نسان د پاره دي نو چې انسان هغه ختم شي نو ساروي خو به خود ختمې ود ولاکي يوخره مل اجل المسما خده پاک رستو قیده خلق یا نیتی معلوم پوره پورن پی عذاب ننازلی فیضا جا آجلهم نو چه بی راش نیت ده بی نو بی خده پاک خبر دیو فإن الله کان بی بادهی بصیرا بی شک خده پاک بی پخپل و بندگان و خبی نا دی بی دارچہ انجام ورطا معلوم دیو او بورک وصل اللہ وطباک وقالا علا خیر خلقی